Təğabun surəsi Mədinədən azil olmuşdur. 18 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Göylərdə və yerdənə varsa Hamısı Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyər. Hökm onundur, həmdi sənada ona məxsusdur.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 Bütün canlıların ən gözəli və ən kamilidir. Ahir dönüş də onun hüzurunadır. O göylərdə və yerdə olanları da, Sizin gizlində və aşkarda nə etdiyinizi də bilir, Allah ürəylərdə olanları biləndir. Ey Məkkə müşrikləri, Məyər sizdən əvvəl kafir olanların, Əzaba düşar edilməsi xəbəri sizə gəlib çatmadı mı? Onlar öz gördükləri işlərin cəzasını dünyada daddılar. Onları ahirətdə şiddətli bir əzab gözləyir. Çünki Peyğəmbərləri onlara açıq-aşqər möcüzələr gətirir. Onlar isə, məyər bizi doğru yola, özümüz kimi adi bir insan mı salacaqdır deyərək, o Peyğəmbərləri inkar edir və haqqdan üz döndərirlər. Allahın onların ibadətinə ehtiyacı yoxdur. Allah heç bir şeyə möhtac deyil. O hər cür şükrə tərifə layiqdir. Kafir olanlar öldüydən sonra əsla dirildilməyəcəklərini iddia edindilər. Ya peyğəmbər dey. Bəli. Rəbbim and olsun ki, siz mütləq dirildiləcəksiniz. Sonra da dünyada etdiyiniz əməllər size bir-bir xəbər bir veriləcəkdir. Bu Allah üçün çok asandır. Eləyiz Allah'a, O'nun Peyğəmbərine və nazil etdiğimiz nura, Qur'ana iman getirin. Allah etdiyiniz əməllərdən agaht. Allah'ın sizi hak kesəb üçün toplanış gününe cəm edəcəyi gün...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 Kafir olup ailərimizi yalan sayanlara gəldiydə isə Onlar cəhənnəmli idilər Onlar orada həmişəli qalacaqlar Ora necə də pis məskənd Allahın izni olmadıqca Heç kəsə heç bir müsibət üzv verməz Kim Allaha iman gətirsə Allah onun qəlbini haqqa doğru yönəldər Allah hər şeyi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 Allah sizin üçün onun əvəzini qat-qat artırar və sizi bağışlayar. Allah qədir biləndir, həlimdir. Allah gizlini də, aşkarı da biləndir. Yenilməz güdrət, hikmət sahibidir.